Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill idag också försöka förmedla saker och ting som Gud har lagt på mitt hjärta för den här sändningen i närradion. Jag har tänkt på hur det är för en människa idag som kommer till tro och blir frälst. Det måste vara väldigt svårt att orientera sig om man inte så att säga föds rakt in i ett sammanhang på en gång så tänkte jag så här att det måste vara svårt att hitta var man ska hålla sig någonstans. Det finns ju så otroligt mycket så kallad kristen verksamhet och etablerade samfund och eh, som existerar än idag. Vi har Svenska kyrkan, vi har eh, Baptistförsamlingar där man tror på troendedopet istället. Men som menar då att detta med andens dop och gåvor och sådär. Det var en sak som behövdes i början. Men det är ingenting som man behöver ta emot idag. Sådana församlingar finns det. Sen finns det då pingstförsamlingar som visst tror både på troendedopet och att ta emot Jesus. Och bli fylld av den helige ande och få nådegåvor och allt sammans. Men i många av de här pingstförsamlingarna så har man också börjat att ta in och förkunna. Eller avstå från att förkunna vissa saker. Eller ta in saker som världen kan acceptera och tycka om. Därför att man vill eh, inte stöta sig med världen. Och på det viset så blir det urtunnat och... Eh, Kanske inte så som det skulle behöva vara. Det finns ju, för det är ett anstötligt evangelium. Det är ju anstötligt för världen. Det går inte ihop med världen och världens tänkande på många sätt. Om man får en sund undervisning från Guds ord. Sen finns det då trosförsamlingar där man överbetonar kanske det här med, med under och tecken och gåvor och... Jag menar, det finns så mycket olika slags församlingar som har uppstått, olika rörelser. Och sen finns det dessutom små grupper där någon kanske har bosatt sig, någon predikant och som själv då börjar samla människor runt sig därför att man då på det viset får en plattform där man kan få tala och förkunna, vilket man önskar att få göra. Och när en människa har kommit till tro och inte riktigt vet var han ska vara så måste det vara väldigt svårt att orientera sig. Var ska jag vara? Och var finns den rätta läran? Och jag skulle ju önska att var och en som har blivit frälst kommer in i ett sunt och riktigt sammanhang. Och jag hör inte till dem som tror att det finns bara en enda Sammanhang där man kan vara frälst. För det finns ju sådana som tror det också. Att om inte någon är med just i det här samfundet. Eller i den här riktningen. Då blir den inte frälst. Den kan inte vara frälst utanför. Så tror inte jag. Jag tror att i alla de här sammanhangen som jag kanske har nämnt nu. Och så finns det människor som är på födda och frälsta. Men sammanhanget kanske inte fullt ut är så sunt som det borde vara. Och hur ska man hitta rätt i den, här, i den här tiden när det är så här? Ja, det är bara att be till Gud att man kommer rätt och att Gud visar en var man ska vara. Jag har ju upplevt själv i mitt liv att Gud satte mig i en församling- och där har jag varit, och i Maranata-rörelsen, i Maranatas församling. Där blev jag satt av Gud. Och där är jag kvar, därför att jag inte upplevt att Gud har kallat mig ut eller in i något annat sammanhang. Och, men jag kan inte påstå att, att alla utanför det är inte är på rätt väg. De kan vara frälsta, födda på nytt och följa Jesus också i andra sammanhang. Men vad jag skulle vilja tala om nu det är hur går det till då när Gud gör det, när Gud eh, gör ett verk. Och det är ju för att någon har blivit eh, kallad som apostel. Vi läser ju om Jesu första lärjungar, att de blev apostlar, de elva, utom judas då som blev förrädare. De elva gick ut med evangelium efter att Jesus hade stigit upp till himmelen. Då gick de ut och predikade evangelium. Och det är så det går till när Gud gör ett verk. Det är att det kommer någon apostel och predikar och lägger en grund. Och vad är det att lägga en grund? Jo, det är att predika Kristus. I första Korintherbrevets tredje kapitel så står det i tionde versen där, där säger Paulus så här, han hörde ju inte till de elva, men han blev frälst. Och vi kan ju på ett annat ställe i Guds ord läsa om hans frälsningsupplevelse, hur han övermåttan hårt förföljde Guds församling för han trodde det var väldigt fel. Men så mötte han Gud på Damaskusvägen och blev härligt frälst. Och då började han ju istället predika om Jesus som han hade mött där på denna Damaskusväg. Och då står det i tredje kapitlet i första Korinterbrevet Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden så som en förfaren byggmästare och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till hur han bygger därpå. Till en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Nämligen Jesus Kristus. Det är Jesus Kristus som är grunden. Hans frälsningsverk. Han gjorde ett verk för oss. Och när man förkunnar Kristus. Då kan människor ta emot honom och bli frälsta. Och då, som på den första pingstdagen när oerhört många blev frälsta. Det läser vi om i Apostlagärningarna. Där det står om hur han, hur de förkunnade där. Och Petrus trädde fram. Och... Och förkunnade ordet där. Och detta innebar att oerhört många tog emot Jesus den dagen. Det står i apostelavgärningarna 2 och 41 versen. Det som då tog emot hans ord lät döpa sig. Och så ökade församlingen på den dagen med vid pass 3000 personer. De tog emot Jesus, de tog emot förkunnelsen och så blev de döpta och las till församlingen. Det var en oerhört stor skara från början. För att eh, när de hade mött Gud, när pingstagen var, var i, för, då var de församlade med varandra och det var då det kom ett dån som om en våldsam storm hade varit fram och uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och de blev alla uppfyllda av helig ande och inte tala andra tungomot eftersom anden ingav dem att tala detta var andropet som kom och detta ledde då till att de kunde för, verkligen eh, predika evangelium så starkt och, och så tog människor emot och blev frälsta det är så det går till även idag att någon kommer och predikar och om någon blir så tänd av Gud och så uppfylld av honom att han kan predika med andens kraft och förkunna ordet så starkt som människor berörs och blir, blir eh, fyllda av eh, förundran över det de hör och tar emot det och låter sig döpas så att församlingen ökar då kan det hända att ett gammalt sammanhang inte riktigt klarar av att eh, eh, hyssa alla dessa nya. Det, det kan hända att de gör det. Men många gånger så har gamla sammanhang då eh, blivit. De har, har blivit tvunget att söndra sig ifrån ett gammalt sammanhang som kanske har stelnat till i en viss form. Och man är så rädd om formen och klarar inte av att låta denna form sprängas, att det kan se ut på ett annat sätt eller att vanorna kommer att bli annorlunda eller någonting sånt. Det var vad som skedde när Maranata kom, då var det ju så att det gick inte att hysa inom pingströrelsen. Även om det bara var ungefär samma budskap som pingströrelsen också hade från början så blev det tvunget att det formades en ny rörelse om man säger så. Och det var Maranata-rörelsen som kom till på det sättet. Och det här har ju hänt under århundradernas lopp, många gånger. Att det har bildats nya samfund eller riktningar. Och jag tror ju att både i det gamla sammanhanget och i det nya så finns det då födda på nytt människor. Människor som har liv i Kristus, en del blir kvar i det gamla sammanhanget, en del Följer med det nya och många föds in i det nya och blir där istället. Men det är inte lätt att orientera sig i alla de här sakerna och tingen. Och det är ju viktigt vad man tar emot och vad man låter sig bli undervisad om. Därför undervisningen i det sammanhang man är måste vara sund. Det måste vara helt och hållet utgå ifrån Guds ord och ingenting annat. I romabrevet 16 så står det, förmanar Paulus romarna i sjuttonde versen Men jag förmanar er mina bröder att ha akt på de som vållar tvedräkt och kan bli er till fall i strid med den lära som ni har inhämtat. Dra er ifrån dem ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedrar de oskyldiga människors hjärtan. Så kan det bli att det finns någon som försöker dra människor till sig för att få en egen grupp eller på något sätt bli grundare till en ny liten grupp där man kan få styra och bestämma. Människor är ju som de är. Man ska dra sig ifrån om läraren inte överensstämmer med det man först har fått lära det. grunden är lagd. Att man lär om Kristus vad som sant är. Att man lär om Guds ord, hur man följer honom. Det är så viktigt att man kan... Stämma av med Guds ord om den förkunnelse som finns. Vi kan läsa mycket om det här tingen i, i Guds ord. Vi har ju från, ja, vi har från andra korinterbrevet så står det. Till exempel i tionde versen så står det från tre, tionde kapitlet menar jag. Och tredje versen. Där står det till fasten vi vandrar i köttet, säger Paulus där till människorna här, så för vi dock inte en strid efter köttet. För det är ju som sagt en andlig strid vi har och, och eh, den onda andevärlden försöker ju på allt sätt splittra Guds folk och få oss bort ifrån den sunda och sanna läran.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 Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland er, då är vi redo att näpsa all olydnad. Det är så viktigt att vi lyder Guds ord, att vi lyder den lära vi har fått oss förkunnat av en sund undervisning ur Guds ord. Och man kan läsa så mycket kapitel 11 i samma brev, andra korintbrevet, där står det från andra versen.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 Ut. Det, det är en strid som för att behållas och förbli där. I Galaterbrevet första kapitel så står det också så här, där förmanar han Galaterna. Från sjätte versen i första kapitlet. Det förundrar mig att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er till att vara i kristig nord och vänder er till ett nytt evangelium. <skratt> <skratt> Likväl är detta inte något annat evangelium. Det är allena så att några finns som vållar er och vill förvända kristig evangelium. <skratt> Men om någon, vore det också vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat för er, så var det han förbannad. Ja, så som vi förut har sagt, så säger jag nu åter, om någon förkunnar evangelium för er i strid mot vad ni har undfått så vare han förbannad. Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att vara människor till behag? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag så vore jag inte en kristig tjänare. Till det vill jag säga er, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig inte är någon människolära. Det är så viktigt att vi fattar det är en lära som kommer ifrån Gud, från Guds ord. Och så står det i tolvte versen, men det är ju inte heller av någon människa som har undfått det eller blivit undervisad där utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Han fick ju denna uppenbarelse vid när han mötte Jesus på Damaskusvägen. Ni har ju hört hur det var med mig, skriver han, medan jag ännu vandrade i judiskt väsende. Att jag då övermåttan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den. Ja, att jag gick längre i judiskt väsen än många av mina samtida landsmän och ännu ivrigare nitälskade för mina fäders stadgar. Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig och som genom sin nåd har kallat mig, täcktes i mig Uppenbara sin son för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom Då begav jag mig strax och stad Jag rådförde mig inte med någon människa Ej heller for jag upp till Jerusalem till de som före mig var apostlar Istället for jag bort till Arabien och vände så åter tillbaka till Damaskus Han blev så säker på sin sak så han började omedelbart förkunna Jesu evangelium han behövde inte ens höra efter med de, de apostlar som predikade evangelium före honom. Det står först sedan tre år. Därefter får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom 15 dagar. Kefas, det är ju Petrus det. Men av de andra apostlarna såg jag ingen. alenas Jakob, herrens bror såg jag. Och Gud vet att jag inte ljuger i vad jag här skriver till er. Ja, och de prisade gud, står det att han som förut förföljde oss han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota. Tänk att Paulus fick möta gud så enormt så att han förkunnade evangelium. Och han var, är så angelägen om att inte komma fel nu utan förbli i denna lära. Vi tittar i kolossebrevets andra kapitel. Så står det där, där man varnar för falska lära, läror. Eh, vi kan ta ifrån sjätte versen eh, i andra kapitlet. Så som ni nu har mottat Kristus Jesus Herren, så vandra i honom. Alltså, man ska förbli i Jesus, i den lära som man har fått. Var rotad i honom och låt er uppbyggas i honom och befästa sitt tron i enlighet med den undervisning ni har fått och överflöda i tacksägelse och se till att ingen får bortföra er som ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga vishetslära i det att han åberopar fäden ärda människomeningar och håller sig till världens makter och inte till Kristus till i honom bor gudomens hela fullhet likamligen. Och i honom har ni blivit delaktiga av den fullheten, i honom som är huvudet för alla världens första och väldigheter. I honom har ni också blivit omskurna genom en omskärelse som inte skedde med händer, en som bestod där i att ni blev avklädda er kötsliga kropp. Jag menar omskärelsen i Kristus, den omskärelse man hade i judiskt väsende, det var ju en förebild till detta, att avklä sin eh, kötsliga kropp. Det står ju, ni har ju med honom blivit begravna i dopet. Ni har också i dopet blivit uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Ja, också er som var döda genom era synder och genom ett kötts oomskurenhet. Också er har han gjort levande med honom. Ty han har förlåtit oss alla våra synder. Ja, man kan fortsätta läsa där ända så mycket där i, i detta kapitel det står att han har utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg just i vägen den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset alltså handskriften synderna, allt det vi har brutit det naglade han fast vid korset och han har avväpnat världens första och väldigheter och låtit dem bli till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem. Och då kommer det här saker och ting som människor försöker lägga in. Det står att låt ingen döma er i fråga om mat och dryck. Eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Alla sådana saker är skuggbilder av vad som skulle komma. Men verkligheten själv finns hos Kristus. Och låt inte segerlönen tas ifrån er av någon som har sin lust i ödmjukhet, englar, dyrkan, gör sig stor med sina syner, någon som utan orsaker upplåst genom sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning, ha, om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda från världens makter Varför låter ni då alla handa stadgar läggas på er Liksom levde ni ännu i världen Det ska du inte ta i, det ska du inte smaka, det ska du inte komma vid och, och så vidare, det här har man då lagt till därför att man, Men det är åtlydnad av människobud Och det, det, det är inte så att vi ska. Göra sådana saker till våra stadgar. Vilket många gånger blir frågan om i de här olika sammanhangen. Sen har jag hört att det finns de som har hört saker och ting om Herrens tillkommelse. Och jag hinner inte nämna så mycket om det idag. Men, men det står ju om detta i Thessalonikebreven. Första Thessalonikebrevet 4. Där står det. Att Herren ska själv stiga ner från himmelen och ett maktbud ska ljuda en överängens röst och en gudspasun. Och först ska de i Kristus döda uppstå. Sen ska vi som då ännu lever och har lämnat kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Alltså Herrens tillkommelse är frågan om att först kommer han att rycka upp de som är redo. Och så detta är en glädje för oss. Men vi behöver, inte, vi behöver inte vänta någon särskild tid. Vilket jag har hört att det har förkunnats en särskild tid om det. Ingen vet om den här tiden. Därför så kan inte vi säga att vi vet det. Och vi måste bara alltid vara redo. Jag hinner inte läsa mer om det men... I sextonde versen: Var alltid glada det där ska jag avsluta med: Var alltid glada, bed oavlåtningen tacka Gud i alla livets förhållanden till att ni så gör, är Guds vilja i Kristus Jesus, och så vidare, och så vidare. Ja, men fridens Gud själv, helge er till hela er varelse, så att hela er and och er själ och er kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Jag önskar att du som har blivit frälst hittar ett sammanhang där det finns en sund undervisning ur Guds ord och att du tillsammans med syskon där kan uppbyggas på din allra heligaste tro och förbli i honom som... som är vår frälsning och vår Herre och ingenting annat. Vi ska inte ta på oss eller lägga på oss ytterligare ting eller stadgar som inte Guds ord förespråkar. Vi ska förbli i honom och jag hoppas att du hittar rätt. Och det är som sagt inte lätt idag men är det ett verk av Gud då tillsätter han människor dit. Och vi ska titta på det en annan gång om hur Gud tillsätter i församlingen och placerar ditt lämmar i kroppen. Och du som har blivit frälst är ju också en läm och ska placeras i någon kropp där Gud, Gud kan vara huvudet och där, där dessa kroppens lämmar kan hjälpa och stödja varandra. Nu vill jag avsluta den här gången och jag önskar dig Guds välsignelse att komma rätt i ditt liv. Må Gud välsigna dig så hörs vi återigen om en vecka.